četnost možemo posmatrati kroz kroz dvije stvari to može biti četnost četnost koja je vezana za čovjeka kroz čuvanje spolnog organa to je jedan bit četnosti i drugi vid četnosti je da čovjek bazi na svoj stomak i ono što što obuhvata njegov stomak. Tako da, čovjek treba da sačuva svoju četnost u pogledu svog spolnog organa, da ne bi kojim slučajem zapao u grije koji se zove zinavu, blud. Jel ja Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio da se čovjek približava zinavu. Ona ta u inne Innehu kane fahisa dosađa sidina. Ne nemojte se približavati bludu, nije rekao nemojte činiti bludu, to smo već više puta mi slušali, nemojte se približavati bludu, nemojte raditi ništa što će vas približiti tom bludu, počeći od pogleda do samljivanja sa ženama, do razgovorja beskoristog sa ženama i tako dalje, znači nemojte raditi uzroke koji vas mogu dovesti do činjenja bluda. Jer kaže, on je fahše, On je ružno djelovni i kaže, i loši je to put. Onaj da beri put zinauka, u istinu ide veoma loši put. A mi znamo da ako je zinauk počinil glup, počinio čovjek koji, je, koji nije oženjen i nije bio ženjen, kazna za njega je da primi stotinu udavaca i da se godinu dana protjela iz zemlje u kojoj je A ako je oženjen, onda se kameru i sve besvati. To je kazna u životu na ovom svijetu. S druge strane, čovjek mora znati da černost je osobina vjernika. Černost je osobina vjernika. Živimo u vremenu u kome je činjenje zinaloka sasvim uobičajena stvar za mnoge članove društva. Nešto što smatraju sasvim normalnim društvom. Za mnoge ljude, za mnoge članove društva današnje cijel je nazadno kada im kažete da se zinalok ne smije činiti se mora živjeti često i pošteno i pošteno, daleko od zi naluka. Kada, e, baš ima danas takvi. Kaže, e, baš ima danas takvi. Nepojimljiva stvar za takve osobe je da, danas, da ima ljudi koji čuvaju četno osobe, koji su daleko od zi što je u istinu pogutna stvar. I, naravno, čovjek, Ukoliko je eventualno i počinio takav grijeh, neka se istinski pokaja Allah subhanahu wa ta'ala i neka se više nikada ne radi takvom grijehu, jer akože takav grije slijedi kazan na ovom svijetu, a kamoli za kaznu na sudnjem danju odijedu bilada na sallama subhanahu wa ta'ala saču. E, doprinose mnoge stvari. Od tih stvari jeste i izlazak žena, otkrivenih iskuh. Jezoga žena boravak među muškarcima. Česti razgovori s muškarcima, osabljavanje i tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Vokarnu fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruja jahiliyyeti-l-ula." I boravite u svojim kućama. Žena je naredena da boravi u svojim kućama. Wala tabarrujna tabarruja jahiliyyeti-l-ula. Dilemo je da se otkrivati jahilijet se ne a žena o tome plako ne volje načuna. I obično se one brani kada je to u pitanju. Oni koji zapadili u takvih lije, obično se one brani. Pa kako ću ja do mene dok ti nismo lakirani? Pa kako ću izdjeći da ja nisam našminkan? Pa kako ću da ja nisam našminkan? Pa bolje da miršem nego da smrdim. Niko ti ne govori da trebaš smrditi. To niko ne govori. Ali ne znači da moraš mniti napis. Kada se zabranjuje ženi oblazak u mesti, namirni sam kakav je slučaj sa ženom koja izlazi na radno mjesto i koja dovodi druge ljude u iskušenje. Razmišljali u posljedicama toga. Svaki pogled koji padne na njeg, ona će biti to govorno za to. Pogled koji se zaustavi na njeg, možda čovjek ne posmatra tako, možda žena ne zna da je snosio govorno za to. Šta ne misli? Pa šta? Vidite koja je iz žene tako. Ne, svaka će snosta govorno za to. Pa se izazovno vuče. Pa zamotava svojim glasom kad razgovara, pa skreće pažnju na sebe, pa kupi štiklica da može malo lupkati kad ide ulicu ovdje, kad, kad ide kroz hodnike, čovjek ne može razgovarati po me, tako, kad, ako s nekim razgovaraš. Sve su to razlozi koji donekle uzrokuju skretanje pažnje, jer žena nikada neće proći tako lupkajući svojim štiklicama po, po nekim ustanovama. A da neće skoro svi koji tu stoje, okrenuti se za nje. Ko ja tu, ide ko u oficijer. Čita vodnik ovakve šakve, vodnik, druga šakve. I svi ušute, svi se okreju i gledaju. I naravno, on na sebe i time doprinosi činjenju ovog glija. A i da ne počni takav glijek skreće pažnju na sebe. I vjernica mora da vodi rođenom. Obično se ovako znaju putiti i meni kritike vezane za taj vodavak žene u kući. Imam običaj kazati, vjerujte, nisam ja rekao da treba žena vodaviti u kući. To je rekao gospoda, vesaj. i saj završi. ta'ala. I žena bez potrebe ne treba da ide na ulicu. Žena treba izaći, žena treba izaći ako ima potrebu da izaći. Odloh ja da vidim šta ima na klijac. Ja da vidim šta ima na pijaci. Ja po trebaju ko ima potreba neka izaći. Ali ako nema potrebe. Pitali se da li je to za njim korisno vjerstano. Uistina na te stvari treba odgovor da da osoba sama sebi. Na te stvari čovjek treba da da pazi sam pojedinac. Znaci svaka djevojčica koja se boji uzešla na Allah subhanahu wa treba od sebe da razmišlja na radno sao što govori govori iz ljubavi i želje da svaka vjernica čuva sebe i svoju porodicu i da pazi na svoj postupak. Jer na takav način na takav način ona istinski se približava veličinom Allahu subhanahu wa ta'ala. I pazimo se sve ove ispari koje mogu da dovedu da dovedu e, vjernike u iskušenje, trebaju da se e, žena treba da pokolni od sebe. Druga vrsta Četnosti jeste čednost kada je u pitanju čuvanje, čuvanje stomaka. Da čovjek pazi šta unosi u svoj, u svoj organizam. Da ne prisvalja i uzima tuđiji metak i to unosi u svoj organizam. I to je čednost. I to je četnost i poštenje da vjernik ne uzurpira tuđiji metak i bespraveno uzima tuđiji metak i taj metak koji nije halal da unosi u svoj organizam. Čovjek mora obskrbiti sa halalom i hala unositi u svoj organizam, a nijekov slučaj je da uzima halal i ono što je stečeno na halal način, pa da to unosi u svoj organizam. Allah subhanahu wa ta'ala moli da nas sačuva griješenja, da nas sačuva onoga što on vodi sa pravoga puta, njega uzvišena molim da sačuva i nas i naše korodice, da nas sve učini černim, dobrobojaznim, iskrenim, i onda nema Allah među lišava robovima, Njega uzvišeno molim da sve nas koji se nalazimo u ovom mjesečini uzme u krviju da nas sastavim uđenim kao sve nas i na ovom mobile krvijestu.